И третата идея, с която ще завърша – Бог. Той е съществуващите и несъществуващите неща. Съществуващите ги е открил, а несъществуващите ги е скрил в себе си. Познанието на истинския Бог, казва Тод, е тайната на тайните. Който е видял мистерията на великия Бог – той е загубил всичките си предишни мнения. Той вече няма мнения, той вече има мъдрост. Видя е Бога, е изумен за цял живот в пълния смисъл на думата. Изумен за цял живот в пълния смисъл на думата. Чистият не живее във външното време, той живее във времето на Бога. Тоест, той живее във вечността и в безкрая. Който е видял Бога, той е видял нещо повече от нефер. тоест той е видял нещо повече от красотата. Защото красотата е красота само когато живее в истината, иначе красотата не е красота. Когато Бог не е в тебе, ти си самата иллюзия. И започваш да вярваш в нея. И това е естествено. Ти си извън Бога. Бог те обича, защото обича себе си, но когато ти вместо Бога обикнеш земното, тогава сърцето става жива тревога. Вместилище на безкрай тревоги и безпокойства. Който е в истината, Бог често слиза при него. Стихиите на природата са извлечени от самия Бог. И разбира се, Бог е над тях и Той ги управлява. Който чисто се е посветил на Бога, Той принадлежи на Бога. Бог е лекарството от най-висшата степен. Дадах скоро формула, някой от вас се е чули, една от най-хубавите формули. Бог е моето здраве. Бог е само една малка част от себе си в света и затова света е в такова състояние, понеже Бог се е вдръпнал. Ако Бог изпълни нещата, всичко ще се промени, но има причина. Бог е причината за съществуването на духа, но тот казва, Бог е нещо много по-дълбоко от духа. Бог не е дух, казва тот. Бог е мистерия. А животът върви към незнайни дълбини. В мистерията има по-дълбоки неща от духа. Те ще се разкрият след време. От самата мистерия. Другото име на Бога е, казва тот, Великия несъществуващ и обяснява ако ние се научим да не съществуваме, ще станем богове. Богоподобни. Любовта към Бога ще те научи на всичко. Великият съществуваш е безмълвно царство. Съществува вътрешна вселена в Бога. Тя е по-реална от външната. Тя е в по-вътрешно пространство, в друго измерение. Събитията на живота се случват в вътрешното пространство, а после излизат навън във времето. Тоест в събитията има други скрити вътрешни събития. Бог е нашия живот, ние нямаме живот. Когато Бог живее в нас и ние живеем, ние живеем толкова дълго, колкото Бог живее в нас. Събитията в живота, това е действащия единствен Бог. Тот е виш жрец на Бога, тотално отдаден, т.е. означава цялото му време е отдадено на Бога. Казвам това, защото в Египет е имало жреци, които са отдадени 50%. Те са подготвят за голямото отдаване. Други са отдадени, да кажем, 75%. Друга подготовка. Тот е от тези, които тотално са заети с Бога и с нищо друго. Както е и Тоест, цялото му време за Бога и няма друго време. Докато другите жреци, както казах, една четвърт, една втора и така нататък, те се подготвят за бъдещето. Това беше за днес. Другия път ще продължим.